Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin. As-salatu as-salamu ala Rasul Muhammed wa ala alihi wa ashabih wa mëntabja ahum bi ihsan ila jomiddin. Shkuas në ruar, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pache dhe mshira, Allahu Jalla wa'ala të qofshim bi ju. Allahu Jalla wa'ala falendarojmë dhe betëm për ti në dim dhe fali kërkojmë. Lafdatat, pache të bekimet e zhoti të qofshim bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam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 mësë Allah u Gjellë u Alëna përmand, se inës semëa, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kane anhu, mes ula, në gjimi njëriut, shikimi njëriut, e brendshme njëriut, i tër njëriut, dhëtë pyytet për vet njëriut. Andaj, dhëtë pyytet, që nënë kuptonë se, ka përgjësi. Po, Allah u Gjellë u Alënu hu, e ka kriuar njëriun,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 Por, gjithashtot, Allahue ka urdruar këtë dili që e të largohet, ko paskuen nga ne, që dhvijet dhe nata, që si pasu e kësaj të poshojmë dhe të jemi më të gatshëm për ditin e ri. E kështu më radhë me gjitha krijes të tjera, që të gjitha këtuja në shërbim të njëriut. Irë për kënë njëri, për balë këtyre privilegjeve, për balë këtyre ndërimive nga nëllatë azjelë,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 e mori përsi për para Allah dhe za u gjellë, këtë përgjësi, inëhu kane dhalume në gjëhula. Allah u gjellë e wala përmend së për balgë se i përgjësia, shumit se njerëzve janë ignorant dhe janë të padrejt. Që fa nuk këptan kjo? Ose nuk e dinë realisht me qëfar përgjësia në ngërkuar, ose e keqëpërdurin këtë përgjësi dhe e drejtojnë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 në unitë e bën të, të përgjithshëm. Andaj edhe vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam shpesh hara kur ndodhte që ndo kush nga musliman, asaj ku, mostësit i përgjet me përgjegjësi për boll detyrave që i kishte, për boll rol që i kishte, atëre shumë shpejt internon të i internon te i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe i çortonte rrepsht. Sigurisht që për mendja sikundëruar përgjegjësia nuk përshin një fushë në ميدan për ajo është e shtrirë në të gjitha dimenzionët e jetës njërzorët. Tërqenje jonë është e përshirë në këtë përgjesi, dhe gjitha pjesët të qenjes tonë i takon përgjesi e të saktuar. Në kodët e kësaj, edhe gjuha dhe fjola që i nëzirëm nga gojë jonë ka përgjesi. Përnda e lojë lehoala përmend në Koran duke thënë, Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Njeriu nënzir një fjalë nga goja e tij. Çdo fjalë, ma yalfizu min qawl. Çdo fjalë që e nxjerr, çdo fjalë, nuk e thon fjali, çdo fjalë që e nxjerr. Ledayhi raqibun atid. E ka kujdestarët në kraharorit e tij, të thënë shënojnë atë for po nxjerr nga goja e tij njeriu. Që nesër t'i hap llogari para Allahut Azza a është sill me përgjithësi për ball ose a e ka përdor, do të them, me përgjithësi si duhet gjuhën e tij, fjalën e tij apo ka pastë i kalimin kë drejtë. Fjala shikuar ndruar, fjala e nxjerrur nga goja. Po është tingull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 Ishte duka e tur i dërguar i sallallahu alaihi ve rahmet me gruan e tij Aisha radhiyallahu anha. Dhe ka le pranëtur Safia, një gru tjetër e Muhamedit sallallahu alaihi ve rahmet. Safia ishte paksa e shkurtër. Nuk ishte shtat gjat, por kishte një shtat të shkurtër. Të tha sa e shkurtër Safia. Kaq sa shprehu një tham realitet që ajo ishte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 Mirë po, nuk e tha me përgjëtësi, nuk ishte, nuk u balafaqua si duhet me përgjëtësin e fjallës, nga se a e din që farë do të të kjo fjallë, ponqofë se e ndëgjën sa fje këtë fjallë, ta këthën tjetër, e ndodhë dhe qka, kush e bon përgjëtësin e konflikti që ndodhë pastaj me shjuve dyjeve, kush e bërtë, te e bërtë ashe, nga se te e tha një fjallë, pa ja vënu vëshin shumë,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 atë sa patë mundësi të pushantën nga plagët e mara, dhe në mëngjes, kur ungrit, ishte sprovuar, do të të kishte ejakulluar në gjumë, dhe ishte i detyruar që të lahi, të mërguson. Mirë, për po kishte frikta për dorë të ujnë, nga si kishte plagë, i kishte të shokë, afer veti, në kishte mundësi të ngritit, të shkëndët e këmuhamedi, sa thëmë të thanë të, oj, dërguar, i Allah që farë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 Njëri ju në dëgjë një fëshoë këtë ti, e përdori ujen, dhe vdeqë. Kërë në dëgjë për këtë Muhammedi sallallahu sallam, u shqetsua shumë, dhe si ashtë një herë më parë, ragoj Muhammedi sallallahu salam, tha, tha, Shka, sallallahu, qateluhu, qatelahumullah, qateluhu, qateluhu, qateluhu, qateluhu, qateluhu, qateluhu, qateluhu, qateluhu, qateluhu, qateluhu, q A i kështu nuk fliste kur, nuk ishte kjo, nuk ishte kjo e zakanshme për te. Por, kështu të të bënde me disa njerës, të cilët nuk e kishim parasysh përgjëtsin e fjales. A e dini qëfar keni thunje, për nuk patëm qëllim në deshëm për të mirë. Nuk këmë rëndësi qëllimi në këtë rast. A e silën e përgjëtsi, ke pas një një të plagosur, dhe kërkan lecim,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 Çakova fundit janë bër në lidhje me një problem që ne e ses nuk është problem. Në lidhje me një ligjërim i cili është tejet i zakonshëm, por për disa njerëz ka qenë i jashtëzakonshëm dhe e kanë keq përdorur që të bëhet një bujë e madhe për interesat e caktuara, ata që e kanë nisë e dinë fort mirë për çfarë kanë bërë këtu. Andaj nuk dua të mire me rastin, as nuk dua të komentoj të flas nga sa e ka kaluar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 kujdesu. Disa kanë qenë më tepër emotiv dhe shpërthyes. Dën kodot teksojan thën fjalë ofendime të ndeshme ndaj palës tjetër. Po edhe poda tjetër gani, disoj janë munduar ta mbajnë një forllë ballançi. Disa nuk kanë qenë kujdesshëm, kanë filluar me shpifje dhe me akuza, të cilat padyshim mund të jenë shumë të rrezikshme. Ta mund të prodhim konflikt shumë problematik në vendin tonë. E çtë gjith, të gjith pa parasysh jenë të thirur t'jenë të, të përgjetëshmë për atë që thonë. Atë që e shkruan. Në qovë se, në qovë se, si pasu e debatëve caktuara, fjallëve caktuara, në qovë se si pasu e e thashëthëmeve caktuara, spekulimeve caktuara, ndonë në një problemë. Zotin Moshebëft, Allah unë arruajtë, po ka, ka qarë që të në ndryme që mund keqë përdori në situatët e tila. Dhe dikush dëmtojtë, kush jep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 Nuk duhet të bëhen të gjithë njerë të angazhuar në këtë çështje. Ka edhe probleme të tjera. Ne duhet njerë të mençur këtë vend të trajtojnë problemet e tjera. Ka institucione zyrtare, ka ura të komunikimit, njerë të dishur, njerë të ditur, njerë të mençur, njerë të matur. Ata duhet që të mundojnë ta mbledhin problemin dhe ta trajtojnë brenda kufijve të vet normal, duke mos e ekzagjeruar.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 që në e mësën islamin. Andaj, nuk duane që të mire me gjykimet e kështë mërat, e pun, djetë se pëse ka filluar dhe si ka filluar dhe, ekstumarat, ekstumarat, e kështë mërat, e kështë mërat, ajo që është e tjetër, nuk është pun e ime e që të mire me të, për duha temë se, islamin e mësën të jenë të përgjeshëm. Në qëfë se nuk takon më më më më një problem, leja ti që i takon. Në këtu sitata duhet njështë e dijes m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 e të lasin për islamin, e për muslimant, e në grejnë shqecime se qëfar për ndolë të tu, ka njerët kur lezoja disa shkimet e a jam Kosova për po ku jam, a për po flitit për Kosona për po një vend të tëtër. Thu se këtu qarkulloj njerës të armatosur, të rëzikshëm, nuk e sigur dash rrug, për qëfar Kosova për të fjalë? Oso gjithë mund në referohemi një të arritur e të madhe komptare, se këtu ka tolerancë, e ka qëtësi, e ka siguri, nuk ka rëzik,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 edhe nështë edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe nivellit tjur intelektual nuk lejan që të mirë me këto probleme, shkullimi tjure, e shumë e shumë dhe tjera. Lëllë e zëdhen si islamit, e lëllë e zëdhen si i të tjerëve, e kështu më radhë, lëllë një një fletë, e kështu më radhë, ku është përgjesia? Ku është përgjesia? A ne duhet timet përgjethëshëm, timet e kujdeshëm, ta ruajmë këtë vend, ta ruajm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 ë debatet e, e shumta. Përfarësi. Ai mirë me bë debat, rregull është. Me po jo të fryra. Apo jo të orientuara paraprakisht, jo me paragjykime. Kimë të kujdesem, nëse një fjalë ndodh dhe dëmtohet dikush, dëmton një projekt i harit i mirë që njerëzit janë harë, dëmtohet ai projekt. Kush për e përsipërllog për këtë çështje? Odmë kom ku i delas, nëse ata që nuk i kanë, nuk janë fetarisht, po më ndaj të formuar sot duhet, nuk e ndinë përsinë për latë, edhe ata i shilaj, që të kënë përresi, të kënë të kujdetë shumë. Se halë ata ka me në lëgari për latës gjellë. Vëllaj, ata që shkujnë për gazeta, dhe për medjume, dhe si pasu e kësaj, mund të ndëmtojnë dhe kosh pëjharit, pët mirme, mund të ndëmtojnë një projekt i do beshëm i muslimanve, mund të ndëmtojnë dhe dhe dhe e mbëtë një njëri. Dhe pe gamberi së so sëllë më tha, e vëran Allahu i vëraft. Ponë qësë e dikush bëtë se bepë që mos të arrinë drita islamit të këtë njerëzit, të vdesin njerëz në mëkate, në terë informativ, kushje përështi për këtë. Andaj, të jemi të përgjethshëm dhe të silemi konform përështive që i kemi, gjdo kush nga pozitët që i ka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 në konform kësoj përësie, dhe t'japin lëgari, para Allah Gjellewala, dhe në bas të kësoj lëgari, dhe të përsaktojt shpëtimi, apo e kunder të ati Allah në ruajt nesër, dhe t'akimezot në Gjellewala. Allah në ruajt nga njërt e papërgjethshëm, nga të atë të cilët nuk hezitojnë, që të ne aprish në rahatin dhe qëtësin. Allah në ruajt nga shërë i atyre të cilët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 inkuadrimet e juoja. Andaj e bëm një poshëm të shkurët e inkuadrojme pas pak minutash në ndështë një Allahu është për lefët. Shë këtë nëruar, u rëktime në për sëri në pjesë në 2 të emisionit ton, dhe tashma koha është erëzëruar për juve shë këtë nëruar, për inkuadrimin e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 sta për pikërisë. Ëh, na mund të drejtë, ne kaofë tre, e vitrit. Po. A po vëllu do shihte vend do sti nëntë. A dishunë tani? Po, çetar. Po. Ëh. Ka gjuthë tani mashutë. Ornë? Ka gjuthë problem mashutë. Kanë duhet me dashë mas shumë të? Ta, ta të shumë kjo mas shumë të. Li. Ni, shalla, ja, t'javë më përgjigjë. La ushë problemet. Se përkja të pyte se parë në rekatin e tret të vitrit, kur bëhet duaja ku nuk a bën të abënd të bëhet luqë e Shqipë. Plët nga djetarët e kanë lejuar këtë, për dhe sa kjo nuk është piesë do tët të e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 si kurse janë rënditur në fjallët Allahu Gjellewalë dhe fjallët e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi të lëhën të radhës i në kodrojmë. Alo, të lëmë aleykum. Aleykum, salam, rëhum të Allah. Abonit, abonit, që që? Po, urna. Zoti, kur kryoj butën, po ashtu kryoj dhe gjollin, dhe sa se gjollin mund t'i hum vetëm ata uh, robë, të cilët nuk janë të uvduar në rrugën time. Ba. Pas taj sa, uh, unë kam, uh, unë në konë,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 Kësaj pyjtë e kemë në përgjët disë herë, do të atë si dilemë që është shruar nga shikuesit dhe njerën përgjët i kanë dilema në këdretim me pëse dikur shtetë, pëse dikur shtetë. Në kam përmezi, kjo problematik mund të sëruat shumë shkurt, por mund të, të trajtoat edhe shumë gjatë. Dhe varsisht pozicionit të njeriut i kushtuat edhe trajtimi. Andaj, tërtimet e rënduara, me argumente, me fakte, me sërim, me detaljit, akoj njërët e diesë, të njërët, si kurse gjithë dhëgjë tjetër në këtë botë. Për shambull, ti që nërën para televizionit, apo? Dhe e televizion ofranë dy lojt diesë, një diesë dies të detajzuar, si funksionan, si e me rrimën, pa iset, pa upresht, si regulot, e kështë më ratë. Këtë lojt diesë nukonëve ketë me ditë.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 dhe kujtë jeta konologjë dhe valla. Nëse si kresa nuk dim çka dën Zoti. Dhe ne jemi të ngarkuar me obligime të caktuara në i krym. Partikular obligimet që si duhet, Allahu xhalleu ala na ka dhënë mjetet e nevojshme. Na ka dhënë logjikën dhe arsyen, na ka dhënë mundësinë fizike dhe ne në kuadër të kësaj i kryjm obligimet. A ti njeriu që mungon 100 ditë të dua ora për të kryer obligimin se ka obligim?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 duhet të shikojmë qëfar Allah nga ka obliguar dhe t'i përdurin mjetet e ndara për këtë qështje për t'i kry obligime nga Allah ta social. Këtë nga mund t'a bëjmë. Sikur që bëjmë për punë dhe tjera. Përshamut të kështje e ushqimi, të kështje e piesë, këtë e kam shërruar dhe sara. As kështë për njëzë nuk, nuk thot përshamut nëndështë Allah ka caktuar me mbetë unë. Edhe s'hanë bukë. Pë Nëse Allah ka caktuar mes me honger në buk, ose Hamburg, s'konksinier. As nuk shkon mëna se çka ka caktuar Allah me honger mes mungraj, e kërkon me honger buk, kërkon me pijë. Ande atozive ç'ështët? Ti mos shkjohet çka ka caktuar Allah për ty. As nuk mundsh me ditë. Ti shikoj me kry punën tonë obligimin tonë. Tanë merr vesh çka ka caktuar Allah për ty. Ruaj për shejtanin, ruaj për njerënt këçi, ruaj për devimeve, ruaj për moment liga. Ngjek rrugën e drejtë, ç'shikërt as çka të përket ty. Kjo arsë për këty. Te iki më shumë me prekësuën dhe kaq mul. Pastaj, e pse del kjo tash, e pse kjo ngjyrë shtut kjo, s'është së puna jote. As e jo tja. imja. Ka shumë ekspertë atje që kanë bërë këtë televizor. Prandaj duhet të mos sil konformason që na përket. Ato që nuk na përket, t'jalojmë atyre që u përket. Caktimi, çka është të shkruar, çka është nuk është të shkruar, pse ky atje, pse ky atje? Kjo s'na përket neve, kjo s'është puna jona.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 Mun përqetat me kondrë bimirë Allahut, mi kry obligimet, murut gëndalesh çka çka kry. Am përket mua me kryr, e pse Allahu atje ka caktuar, po s'përket, ande mos e marr maçin uk përkat. Kaq, shumë më të thjeshtë këtu. Po nden nga një kurdë mik për obligimeve, edhe me arsye tu gjen në ty ne të zbeh vetore, zakonisht e instalin këndilem, po çka Allahu më dorë, më kish bën mufal. Po ti falësha ka bëu Allahu ti më fola ju. Po pra normal më fola, jese të ka bëu Allahu më fal. Nërmaçet për këtë. Sa hërt përzihemi aty ku nuk na përket, dështojmë. S'dimë na me drejtë, na nuk dimë atë, atë që nuk na përket, atë që na atë që nuk na përket, nuk dimë në murmurme të, nuk dimë se s'kem kompetencë, s'kem dije për këtë çështje. Andaj ti ke rregull ligjëve që kemi dalluar ato, apo dojmë logjikën e arsyes, besimi qëllon akaollon, bëjmë but mira, largohemi nga mokatë, truimin nga shetani. Kjo është atë që kërkohet pënëve. Është shumë pse tjera janë më të pasqëruara edhe kjo, nëse se e kuptojmë detajisht të ke fundit së është asë e para, asë e fundit, jo pëse nuk ka sërrim, jo kjo ka sërrim, pa përshkak se mundësia intelektuale për ta kuptune është e kufizuar. Andaj edhe nuk mundëm dhe përna e sërruan me muje, me vite, përsi në qovë se nuk e kuptujmë drejt, në betët dileme pasërruar. Kemi telefonatë që e në kuadrujmë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. Hëllj, më shori, në shërën e në shërën, Allahu s'pëblev, po alhamdullë, mirim. Mirim, e, e kam që të një nom prezent, po? edhe jëmë të i thom që e dhije dhe më thom kuronin krejt arabëgësht që ishë, Allah u ka thom që ishë fjole në zërë që dijme në zërë krejt. Po? E kjo, kjo thom të, onë i thom rrujë të i shëjtojmë, lërgështë që ato që ta nuk e shërën, unë e shërë. Konashti. Onë është, domthonjë mautuarin. Çu se shaullo. E sho, domthonjë dish mundëm domunë ka lejuar Allahu me për të mautuarin. Po, po, po. Onë di domthonjë edhe kohën timi lezu Ukrainë, kështu në linjën e Allahut. Original, original. Po, po, po. Domë të shoh turonin, onë këtu E kom edhe ditë a lezej dhe kretë. Arrabe... Dëmë rendicjone në, në zhurt, dhimi lezej që ishës original kretë. Po, po e qartë, e kuptum, e kuptum. E kuptum. E kuptum. Dëvesojmë në Kur'anisht obligim për neve. Me lezu Kuranin... Dëtët... Ka shumë njerë që di me lezu Kuran. Dhe kjo është është diqka... E... Që dikush duhet me nështë është i vequmet e.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 Ashtë për sako po drejt me na, natrinin një namazë shamëll për nuk është namazë i regullt. Ajë din kërën ma shumë, shamë din kërën ma shumë se na për nuk është praktikus i regullt e namazët për në bakë në grijinës namazët. Këtë di që nuk i, nuk i folke i doktën. Ajë është zavënsim i hoqës për mungon hoqëja apo qyshë? Ja, ja, e ja, lëveç, kështë të, kështë të kërën falëm, se ja. Pa dhe një pytja bënd tjetër. Po, falë, të dëgjujmë, falë ma. Jena, edhe në funë, jena është amurim dikën një tazët vetën që përnujnë në një harë sektorit. Po, po në hanë fatë ke si shvesht të rejtë falëm, edhe falim në falëm në mazë. Po. E rinë, përdojnë rin, me kështë, e, adima, shumë për dëso kolegët, në rinë, në thërënë, në hini në rrëmë të ka përme, kështë, dhe ma shum ...për, për që është jetë fritë. E në vinë me shisha të likohullit, një gjithëm, në, në vinë atë të... ...kështë që është ta freska zemë, në që si se fashë... ...ka në në bojnë po lejëri. E qartë, në shalë tashë du të mundu me tja përgjinë në shalë, tashë. Së përket pyjtës para ka drejtë me në pri një imam që nuk faletë regullishtë... ...imamit du të me qenë ai që është me i devatshmi, me i me i dituri për Koranin, a i që më ste për mirë ringat e namazit, kjo dhe njëzimam. Por në që ufëse në mes në juaj, nuk ka dikush i aftë për të pri namaz, atëre nuk shë pëngisë që si dhe kjo të pri namaz për dirë sa namazit ti është regullë për vetën e ti. Andaj, a i që e ka namaz në regullë për vetën e ti, e ka në regullë e për të tjeret. Dhe a i që së falët regullesht, kjo këbën më ka të Por për çat namaz që falet, nëse fal si duhet në rregull, namazin rregull. Por më mirë është me pas në imam që i çeli, po më ne çuprin, namoz saktuara, dikush që falet rregullisht, nga se ti the, nuk bëhet fal për hoj xhamia, po çe që është vendos as për zavencus, po ndrosë saktuar kur ju bie rasti më fal ndoshta jashtë xhamis apo në ndonjë rast tjetër apo. Prandaj më mirë është me jet dikën tjetër, çuse komunsi më ujet në atë moment të mirë. Jo jo, atëherë mësti më u fal nuk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 qi argument ja prezanton. Ka dilemja e shalom. Mirpo me këto provokime, kë hini këto rruge me shishet birre se me këto gjëra banale më shumë mërd, më shumë mërdata. Më shumë mërdata, krijo punë tone injorojata, edhe këta këta në mes të 50 janë pak. Një shtypse nuk falon, ata skangsi ata nuk nuk kanë nuk nuk, nuk, nuk, nuk janë lejuën vetë të tyre me boks provokime. Dajmë numa tatatirat. Ata njerë që do të thonë kanë çif me dëgjuan namaz. Po çe?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 Ormano. Per assolirle siete. Po, po. Cosa te dico dico si fare. Che detta che detta cosa che cavalone. Po, po, po. Per se smette di sigarette, ne faccio un po' un po' do <të> më shalu ndonjë gjë që t'i kërkoj. Në qoftë se ka të ndryshojë ndonjë gjë. Dhe po po pohet një hapësë dove jetë 250. Sistë. Far Allah ne u. Si do qoftë ku munduam të kuptoj që dashëm u munduam të kuptoj edhe pse zëri ishte do të thotë shumë i paqartë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 Po, po të dëgjoj falë. A ka mufizë? Po çfarëçi po na konsikroi në pasllërinë pa. e dytë, apo më po bëjë? Po. Kur do të bëna kur na konsiktoi? Po. A ka mufizë diçka të vënë në bukë, ajo që lëvohet? Ëh, ja, më tregua ty një gjithë rrugën, ti më fuma asyse 95% e mirë muslimane, 5% besë që nuk janë diklimat. Po. E pastaj ata mund të shtejë me rëndë, na të pastë mund humbërojnë ti në këtë drejt rregullash, ne. Qeta, dhe gjithashtu, ja mbiem nje bofte gjasëmove, që mund skalim aty në përgjithësi ku jet janë kanë në fjalën e pasit, ku sa ta kundërtueli vet ajëvat me pak gjinë aty përmiros bota aty. Unë unë gjithashtu vota të vimë kvar kok. Po. Kurdata me cikun e dhivish, po më gjithashtu sinome me diçka duan, e na zgjargon vota të më pas kros, po shali për kros. Po, çfarë të tjerë pyetja? Çfarë të tjerë pyetja? E, e që do, që do një çifër, kjo pjesa më e vogli pyrçë e Juve, që era ti skaj skajë armëllë ju më në shëgunie. Inshallah ta shtap përgjithë, inshallah me izin e Allahut. Inshallah. Ë, e, e kuptoj drejt, domethënë shçetësimin e shikuesit tanë dhe të tjerëve, që janë më dvërtej, të vërtetë të shçetësuar me mënyrën se si është reaguar përballë një problemi që tash realisht nuk ka qenë problem. Janë involuar pastaj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 e kuptaj gjithashtu se edhe o gjelarët duhet, duhet uh, pa dushim uh, të marrin më me përsi rullin që e kanë. Që me dë vërtit njerësht e pandërgjeshëm ata të cilët, do të thot, marrin nguzimin të flasin keq për islamin, të ofendojnë muslimanët, të keni një qendrin një qendrin pak pak, do të thot, uh, më pa thamë kështu edukativ në të tyre, me eduku ka pak. Me të regu se, uh, nuk ka mund si të dikush në këtë mesë, që është kaç numri madh. Po mësmë 1% me kom musliman. Jo, nuk the pat. 1% me kom musliman nuk guxon ti me a shtypni kan padricisht. Me shpith për të, me paragjykuar 1% me kom. Sko lidhja ai në 95 anë ja. Rregulli është që rregulli i, i i edhe ajo që ka po thirrën tani demokracia, liria, respekti ndaj u është 1% me kom. Elë më me kom 95%. Kjo është ta pasoj shkile, më rënë dhe marrën.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 E kemi në të tërpëntitëre e në kuadrojmë? Selam aleykum. Aleykum, selam a tëllam. Uh, jam një moka, uh, e në isha me bonin pyke. Oh. Uh, jam një së pasveqare dhe të pasmi devijimi, si, si moshator e re, okay. e nëmë dyrila u sova mirë, por të ashe tri vite jam me i gjabë dhe me namazë, por shumë shpesh, por më bje me po andër një një, një të menë,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 i shtamë me prikë, qëka është kjo? Edhe pëse unë është shumë shpesh, ju jo shumë shpesh, në 24 rojë, në është ta njëmë në namaz në të si, në javë të i si gugë, rëmëcina e islamit. U nuk e di pëse, se ka vëzën të jemër, hala për muëzhu, dhe ato me bëhë namazit. E qërë, të qërë? Që qëka është kjo? A thaj, edhe unë vetë të kam, të Nuk e një bubë, një mizë, një më kalon rës trukit e cë kaune, vetëm më atërkjetë vëmendje me kësi koken amash. Por nuk e, e levijit trukin dhe atë namazën, koken, por nuk e ditë që mdo. Ndok e që kur levijit ishka përreth meje, po faktikisht alë që nuk levijit. Por së një përshëtë një përshëtë një përshëtë një përshëtë një përshëtë. Apo një alatë për kohën që mora. E qartë, alë Fëllimështë duhet a dhima që i kemë përnë më bërdimishtë, se gjdo punë të mirë që e ndërmer njëri ju, një besimtar, një besimtare, kjo punë, kë iniciativë e ti e gëzën e lëngjër le valë, e këna të zotin, për në të të tërë e dërshpran shëjtanin. Një punë të mirë me bo, e lërëm e njëri ju me e ndrushu komplet jetë në vetë, nga një jetë ndërshëta me shfrenimin, nga nj me mëkate larg uta zot që la xhelalhu tash ti kthet allahu që lahu ala të pendohet, mbulohet, falet. Kjo është një goditje dhe një po them kështu një një një një një një goditje fuqishme kundër shetanit. Një goditje shumë e fuqishme kundër tij. Është gënim i madh për të. Qai padyshim do të mundohet të bën çdo gjë që është e mundshme që mos të lënë rahat sot është e mundshme këtë ditë. Dhe kjo nuk do të zgjat, inshallah, shumë është provë që ti të forcohesh edhe më shumë fe. Ti kërkuei mulid për Allahun Xhelalajelau sa më tepër, për ashtu ceremoninë armik ku Allahu ti do të mulit më shumë për Allahun Xhelalajelau. Me pas bindjen të ma teper, më tepër, me mulit me Allahun sa më tepër, me përmend Allahun sa më tepër, ta largon këtë melen Allahu Xhelalajelau. Fortë që po je ëndër, më duhet të so me këtë ëndër. Ëndra në kënd e bast madhe. Ëndra duhet të shikuar kur është e mirë, të na disponon. Dhe në anë tjetër nëse kondeni përmbajtë të caktuar që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 çoft llozh nga ky namaz qështja, në stedjë, nga kuran, dhe ndal ngadal pasaj shitojn te kat me leet me largu nga namazi mos ja leket mos u mer me kjo çështje lut Allahun se ti qe Allahu me tul peshirrit i ti lut Allahun me mbrojt nga sherrri i ti lexo Kur'an sa më tepër dhe ndëgjo Kur'an sa më tepër veçanris veçanrish dua te them suren beqara lexoj ndëgjoj lexoj vet suren beqara çojse dimërzu Kur'an çoj nuk din vendosit ndëgjohet ndvesh dhe ndëgjoj suren beqara sa më shpesh Këndëja vedet së më është për surën fëleqë dhe në nasë, surën fatihë, ajëtë kërësinë, Allahu la ilaha illahu alhajju alqajumë, me lejnë Allah Gjallahu Ala, këto të sytë dhe këto vëzëve të do të largonë, me lejnë Allah Gjallahu Ala. Këmë një të rëntitër në më qadrojmë? Selamu alaikum. Aleykum, selamu, rrhtulloh. Në desha një për të me vërë. Po? Ma gjia që eqzistë talë. Po? Ah, uh, o djalorve a më besohet që po shkruajn Armalia? A është shërim? E çartë, e çartë. Jo. No. Jo, no, tonë mirë. Ti m'u fol të sër për sigurinë, për magjinë, kimë thon se kjo është realitet që ndodh, po nuk duhet më u shqetësua maksimalisht, asha që na gjeta do të na ndodhet. Duhet më u mbështet atë Allahu, vallë. Duhet të jemi të mbrojtur. Të mbrojtur do të thotë të jemi të stolisur me Më simit me Kur'anin, më simit me pejgamberin e sallallahu alejhi dhe sellem, timit të fortifikuar me përmendjen e Allahut, me Kur'anin, me nështrimin te Allahut me namaz, timi lar më katëve, me linë Allah xhelalojtë që na mbrojnë nga shëri, shejtontë, nga shëri i magjive dhe sëhrës. Po çon dikush preket nga kjo, Allahu na ruajt. Edhe për kët koshërim, nuk është fundi i botës. Koshërimi më për kët, por duhet me turkit në dyert e duhur. E nga këto dyer nuk ken hemaliat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 dhe me len Allah xhel dhe ualla tani shëron. Duhet gabak, ka një të qetër gabak. Kanë diqur të unë kesh një herë dy herë po kur gjë? Nuk e bën që një herë dy herë. Ja tekniku nuk shkon të një herë. Shkon me 10 herë. Deri sa so me len Allah xhel dhe ualla të gjin vitë sërim. Andaj Kur'ani ështërim, por duhet të bëj sapër. Dikush më shpejt e dikush më ngadal, por këto janë caktimet e Allahut Azza xhel që duhet më bë, të më bë sapër. Nëse asigur thash Hajmalia nuk ështërim për këtë çështje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 e i, i ngandonismuni i preku nuk e di un e kisha po rriti ti azimi sa pos por dukou bazuar vetem fjalet tua tha un e she shejtan allah ma ka munsu me kat dhe kjo fjalë që ti e the për mua nuk është normale edhe pse ti lexon kuran dhe boroke ti ilhama që boroke po nuk është normal nuk është normal me pa po shejtan nuk është normal me komunikuar me të së është normale kjo andaj duajmë këtu gjëndet normale gjë të kushme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 Po, kontu do ka pa ja, kremë të tua, kur jonas e pisha mundem punë dhe dorë pa adres nuk e di sa, sa sa sa po bëj mirë apo? E çaq. Çes sa po bëj mirë po bëj edhe gabim. Kurani e përkthim Gjorg Shipa po? Po po. Po pa çaq, po pa çaq. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum salam. Uh, Kurani në version elektronik i vendosur në telefonata në telefona që duat tëm. ë uh, Lejohet menezu pa abdes, këthemi, e sa e është përkëthemi kuptimit të Kurani, nuk është vetë Kurani a jemë. Andaj lejohet menezu pa abdes dhe ti bën mirë. Këse nga një një një një një si të Esar, një një ka mundësit në marra abdes gjithmonë. E sërë, e merë Kurani, të është e qelë menezu shqip, kuptimin që ka ka, të është ku në marra abdes, hajtë se e lejtë zemë e uenë. Shpesherë e ti kinë shumë mundësi menezu, përshka këse nuk i ab ve shënë kurien punë, përshëndet, nuk ke ndonjë obligim, ke ndonjë angazhim, do ke shkën logarit të punës, apo ke një pauzë, por shhem mundesh me shurzu rasë me shurzu Kur'an, lezë Kur'an. Lezë Kur'an gjurçi, pa shikoj çka kërkon Allah për teje, kuptoj ato që Allah po të thrat, po të po të uh, ngarkon me teos ato që Allah po kërkon me teje mëlargu, shikoj cilësitë besimtarëve me çka Allah gjë lorai ka graduar, kush janë burrat e mirë, shikoj nëse tek qiç Allah ka ka përmendur i ka dënuar do të dënojnë pse Allahu do të dënojnë mos e bësi kurse ata çka këtu do bëhesh më lezu. Tha, Ramlana Qellona ka mësuar me lezu Kur'anin ose sepse kuptimet e kanë mësuar edhe në gjuhën tonë shqipe që ne e kuptojmë këtë gjuhë alhamdulillah, der zoti na ka uh, mësuajtë ta mësojmë dhe dimë këtë gjuhë, andaj për të skemë mundsi ç't kemi kontakt me origjinalin dhe ta kuptojmë origjinalin, atëherë sepse mos të privohemi nga lezimi i Kur'anit gjuhë shqipe që të dimë bla, prafërsisht në kuadër të përkthimit çfarë kërkon Zoti Xhella ora për ne. Në kësosh gabim, as nuk e gjënat rregull, është të vazhdoj kështu deri deri sa Allah ta mëson me Zuat arabisht inshallah, edhe të kënaqësh me versionin original të të koronet. Kemi interval 4 në kuadrojm. Asalamu alaykum qoftë. Aleikum salam tullah. ë folë faljes gjenoze sot. Qysh yeah. është ka drejt më fal dy herë për shkakun.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 ata do me fitu nga shpërblimi i namazit në xhenoz. Edhe ata dëshëm me shytzu mundsinë me bë lutje për vëllën e tyre apo motrën që ju ka vdekur, nuk prish punë. Nuk prish punë, nuk ka diçka të keqe këtu, nga sa the pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur që dikujt ia ka fal xhenoz në dy herë. Për shembull, ka qenë një grua që ka pastruar xhamin kur e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e ka vdek. Ka qenë pejgamberi sa duke pushuar dhe ka arkua që ti fola xhenoz vetërorësat. Sahabët e pejgamberis sa nuk ka ndash me trazu pejgamberis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 Salut Allah xhella walaqit ta gëranë këtu lutash për lëndja falë me kohë këtu më radh. Andaj nuk ka të keqe të falet namazi i gnos dy her. Poçi se kanëvojë për kët përse të falës namazut, siuzëmë pos, shumë xhamat apo çë xhamati mos me pos mësimar te gjeni kufal gjinazë, por pastaj ku vorost ka mundsi me çën atje, ja, nuk prish punë ku do që ti po të mundsia ia ja fal gjinazën, nga se sa so më shumë ia ja falin gjinazën sa so më shumë lutën për të, kjo është më mirë për të vdekur apo për të vdekur. Nëse përkët Kur thirrë zonë, do thotë, nuk është mirë me natyrën kom, pa nevojë në xhami. Ase nëse vjen ose varden xhami ose ulet. Pa mbledh kom, pa nevojë, s'ka nevojë. Në nëse vjen fune zonë, për shembull, ka një xhami dhe më jepot la ilaha illallah në fund. Atë për ska, atë, atë për në zonë, atë tash vetë fillon ku me falëuritë. Pse rrin disa sekonda në këmbë që sprish pun. E mbledh në minutë në këmbë, pa nevojë, kë s'ka arsye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 Urna. Urna. No. Salam alaikum. Aleykum. Salam të Allah. Në gjithë në kronit dhe të lezimit të Quranit në në në të të ku ka sejde. Po? A mundë më bërë sejde a shto të të të të u munë a po të të të që në kam. Po e qartë. Po. E qartë. A shto e të sejde i tilawa. Sejde lezimit të Quranit. Dhe nësë njërës duke lezuar Quranit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 dë dalim faqebarr nëse takimin me Zotin ton. Zoti ju ruaj. Ju falënderoj për rëndin dhe inkuadrimin e juaj dhe në takimin arshëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tip>